Mëm jese, of, ke filluar? Jo. Kur do të fillojmë? Më tregoni kur të fillojmë. Po ja, 1 minutë filloi. Më bëj një shenjë urtë. Patjetër. Nuk e di se çfarë do të bësh. Ngriu vetë tundën një zonë. Do ngri diçka lart. Edhe shikojmë më nga më se ngri diçka lart. Sikëça do të kish lart, jaltin ngri diçka lart. Po. Dëmo altinin te. Oh, ok, më filluam. Asë siçë dëgjova. Faleminderit ojta. Am um, mirëmgjesisë që të gjithë amish të keni ardhur në programin e dashur është në data sot 12 janar, është ditë e martë, mart, por as pak ters kuriz në klubin vale e mëmëjesit në valët e klubeve Farm në 100.4 ju sot takoni Blendin. Këtu që ju flet është Jeri këtu. Mirëmgjesisë. Altini atje? Mirëmgjesisë. Uh, Jeri dhe Altin po vërë që keni vizë, keni pa. bër vizat bashkë. Faleminderit so. Lori fjalë vërtet. Faleminderit Lori. Big jum në sy. Keni gjithashtu Alton, shëndet Lori. Dhe Lorin lori. që të shtiju në klubin e mëgjesit Dhe shion për jashta Me njërësir që wow e kapitor, Në fakt, Sapo ka, ka mm. fix 3 minuta që ka zbardhur Olta mm. Me oh, qëra fjallës, për. sepse sot zbardhë në 7.5 Edhe do të perëndoj në 4.32 Interesante, për, -në po nuk përshë që ka zbardhur Teknikisht ka zbardhë Si e zbardhë dhe ti kolek? Po se ka gjethet atje, plus uh, reten zeza atje, atje, atje, uh, atje që nuk do më të them se si shumë push andem ata. Si shumë push. Push, push. Ah, tash se shumë. Tam. E, mosu, mos mërzidaje. Do zbardhet, zbardh. Mos në 7:05, diku nga ora 8:05 do ndodhi. E dikur në këtë jetë do të ndodh. Tam, një zbardhje. Gjithsesi, sot në programin e zhdashur keni një larmije, zbardh, po. Një larmijë gjërash në klubin e mësimit shumë për të folur sot. Do të kemi një kuiz telefonik me njërin apo dy apo tre për ju. Varet, ëh, nga se varet, po varet. Ëm, ideja është kjo. Varet kush del fitues. Kemi, ëh, uh, po, do të bëjmë tre pyetje në telefon live, mm -hmm. nëse ju i përgjigjeni me sukses këtyre të trejave, keni përfituar një dorat që Olta do t'ju jap me bujari. Jam i sigurt për këtë. Mhm. Mm unë akoma nuk, nuk jam zgjuar. <të> Sheh lori, lori tani, faleminderit, po ne do të themi pas pas. Asoba nuk jam zgjuar se ti kërkon dhurat, a e kupton? Ke lorin që të zhvesh. Çka? Ose sa mund ta mendosh rrugës. Oke. Ke ka? Apo jo. Ja. Ta mendoj rruga jo. Ka vji ose një <laughs> ose një or ose një check-up nga mishtan tek uh, spitali amerikan. Ja. Të zhveshleri oh, me dy dështimë. Lori i klorit s'pisi çka ke spisi. <laughs> ajo është dështimë e tre për sop, edhe edhe tre ka. Aprovoj gjithkohë. <laughs> e tretën transmetim. E <laughs> Lori nuk të dëgjoj. Nuk dëgjohet Lori. Ske <clears> mikrofon. <throat> Ske mikrofon Lori. Ku e ke mikrofon? Ku e ka mikrofon Lori? Ktu e ka. Përpara po e ka ulur poshtë mikrofonin dhe veti flet lart. Je me jo, çe fut kodin. Foni? Ja. Jam yeah. yeah. tani po. Ah, so uh, pra ngrije pranë kamera. Ngrije, Lori, Lori, ingrin, Lori, ngrije. Ngrije, ngrije, sini para kamerës. Ngrije në çikmir. Para mikrofonit. Edhe një çikri. Ta ngremë edhe pak Lori. Shëndet. Bëhni si jeni juve njerëz? Sesëm ta të gjë fare. Po dukemi shumë që mirë jemi. Ne dukemi që mirë jemi. Faleminderit jeri. Topakt nga çeka mirë dukemi. Kjo ishte Lori pra, pa po... Pa pa vazhdo, Lori në kusënë. Në e shumë të kamar e lëtini ndonët. Kjo jam unë. Njëm, njëm. Unë jam... Unë jam shumë gadi për programin sot. <laughs> ja, ja, kush është i smurë? Unë e simi smurë asë njerë gjithitin. Asë nësë... Se shtuat në... <laughs> unë kam pak gëdini barku, për... Vëndet Arabe, mashallah. Do zhjetet e lëtini. Ei, hey, sumera te gjeni nisën me këto. Altini nuk po përmbahet çfarë sot. Klubi i mëngjesit. A Roma mbrëmjeve. Eh nuk e di, A ar, Rom njeriu. Ai. Punim mision sa më njerëzor. Jo mi, klubin e mëngjesit. Ua. Humanitet në të gjitha zhurmat e ndeta. Na kanë nderuar koleg. Oh. Um me këtë tim. Mm, mm, mm, mm, mm, më vjen se edhe ashet si peshërin thua. Un u uh, lava tek tek këto. Ëm uh, duhur të kla be themi këtu. Duat ju lajmëroj, ai peshiri blu që ka është një peshiri blu atje? Jo, ti. Po, un kisha pesë vjet pa ular. <laughs> tek klevë femier në po. fundin se jam lër këtu ka qen uh, kur i bie tha në 2016 apo në 2009 po jo 2011 jam lër aty ai veshin blu aty ishte aty është akoma ka pesë vjet që <laughs> ka pesë vjet që të pret është është një veshur blu qëri po mirë është kur vjen në radio lahesh në mëngjes dhe pastaj uh, akoma s'jam thar mirë <sharp>. Me fjala, radio, inje, shum, më shera fjala e bukën e radios ka dhënë një gjë por shumë mund të thonë jam lakurish ngamesi e postë dhe nuk dukam është është mrekulli edhe pak fresh Veshës se do naftohesh pas dushit, gjithmonë ke probleme pas. Edhe se po im di di kështu. Në për ekstremet, më e di. Oke, po i kemi tani më sasu po kthehemi mbas park në klubin e mëngjesit, është programi i datës 12 janar, ditë e martë as pakers kur nis me ne. Un jam blenditur bashkë me Jerin, Aldinin, Gelson dhe Lorin dhe ju them se të gjitha Uh, Zhurëmën që t'i gjuat ishin efekte zanore A së njëri për e tyre nuk ishte uh, Efekt special Përveç këti, një sekund Aja Ok, këtë e një basfakt A një muzik, kemi muzik? Kemi, okay. do përbicemi Nuk <laughs> vimë njësit në Klab FM dhe Klab TV I'm singing like a rest of stone With demons in my head I feel you where my skin to bone With darkness in the air Chase and down your soul where suffering's nothing there Face and down a lonely road into the pure unknown But I'll keep coming and you can still for a while i can't see my pride Mirë më nqesi, mirës të këni ardhur në kruinë në mm, mqesit, është tani mm, mm, 7, 5, 10, 3 minuta, unë jam blendit të bashkë me jeri. Mirë më njështë. Anagrama mishdashur është zoti Milo Razipi, për të të të <laughs> nësot me Milo Razipi. Razipi. Kjo është anagrama M-I-L-O-R-A-Z-I-P-I. Milo Razipi. Luajmë për një... Êtë që një luajmë? Për një orëmë. Për një orëmë. Për një orëmë. P Maksilarantime këtu oltarekën faleminderit. Milo <laughs> Razipi është anagrama 069 20 70 222 dërgoj mesazhet tuaja. Dy gjëra dua t'ju kujtoj, nëse doni të me merrni pjesën kuizin ton pas orës 8:30 dhe jeni të ngjeshëm, na shkruani mund të më merrni dhe emrin tuaj, kemi 30 minuta për ju në telefon në gjithashtu, nëse doni të jeni sot kolektiv i ditës Mund të na shkruani, shkruani gjithashtu, na shpjegoni kush jeni, ku jeni, nëse jeni një kolektiv pune, kolegjë që dëgjoni së bashku emisionin. Duam t'ju përmendim në fund dhe t'ju falenderojmë, më përshëndesim gjithashtu. Tani, uh, e keni parasysh është një është një shprehje që e ka populli ynë që nuk di çet i organit për pleshta? Kush thon apo, ha, kush është? Ba, ba. Një zotri <coughs> nga Detroit, 310 <coughs> HR, nga sa duket, nuk ka lidhje me Shqipërinë dhe nuk e ka dëgjuar këtë por e kam mësuar për për të, të menxurisë popullore, kështu që nuk e dinte. Mm. Ai vuante në shpinën e vet nga tsa plësta, janë plësta të, të të divande. Më ka përsuhur se janë un nuk kam ndonjë eksperiencë me të ndërtën me këto, por siç mësojmë sa që janë kështu pak më të ndjesë normale të nduket. Un skam nuk jam i sigurt. Kam një foto këtu se çfarë si duken aldimja. Ja se si duken, <laughs> oj, jo, jo, oj, jo, jo. oj, oj, oj, <shan> këtë zotria, këtë zotria, tri e <laughs> diqarë, ishte në <shan> shpineve dhe, dhe ishte duke u kruar, ati në divan, ishte i lemerisur nga këta. Kusia... Te janë morra, më bëjtë. <laughs> Nuk janë morra. Këtë janë si këshu, janë... Këtë jeshtë ati një gjithët e që. Ati një gjithët, në janë... lëkur. O si ku ishte të një gjithët? Gjanin pak me tartabish. Ëh, Lori, e ke apo Lori as, nuk nuk e di. Tartabish, me tartabish, me tartabish. Ja, kishmrrumbullake, më djenë tartabish këtu. Dgjete unë një tartabish. Hahen për mëjesht këtu. Skam një vetë, po. Kë një tartabish mes. Ëh, po, e di që ke të drejtë altinë. Më falni, a mund të them diçka? Më fal, po. Ideja ishte këtu, që ky merr alkol për lyen, lyen, lyen divanin me alkol. Po. Në këtë mënyrë mendon se ndoshta kështu edhe mund qetësoja, heqi, t'i qetçojë atë, t'i heqë që bëj një sugjum tamam. Po. Dhe pastaj harron që e ka e ka lyer atë edhe ndezin cigare. Ojojojoj. Jo, <laughs> I, jo, jo, jo. I mer i mer divani flak. <laughs> Vle, dhe Po, i mer divani flak dhe ky jetonte në një kompleks apartamentesh ku siç thon rezidentët, mbas faktit, ka një infestim me me këto tartabishët e vogla sepse vijnë këta zhdukësit exterminators që në anglisht um. janë këta që që heqin këto mm. gjërat insects dhe vijnë dy herë në muaj thonë ata dhe prap nuk ja kanë gjetur dermanin këtyre. ë uh, Ky tani zbret në prap arrin që dalin nga shtëpia, kur e shikon që divani merr flak. Për fundimisht 4 apartamenti janë ndjekur Rëto oh, oh, një ti i, i. Por këj arrind të dalin nga shpia Dhe në lobby, si që uh, thot një të shmitar që ka takuar në tje Thot uh, ishte i të merruar Dhe po ullëriste Më trombi, thoshtë mm -hmm. Nga ullërimat Ishte tuk e shkrir këshu Dhe më kërkoj tha lutu për mua <laughs> This is Club FM 100.4 Mi më qesi që të gjithëm Ishte kënja ardhur në programë Ju për shëndesim dhe ju remitit fantastike nga studio nëmër 63 Sot më gjesë këtu në bulevardin Kë, dhe shmorë dhe, dhe kombit, dhe kombit në Krye Qytet Po, amë <laughs> duan që t'jamë fjallën kolegës Jerida Saka i tani <laughs> Për frimëzimin që ka zjedur për ditën e sot Eri më të lukë dhe më së këndro, eri më këto më me <laughs> Oke, okay, kërkojnë djes <clears throat> Atër e shpreja i që më kam zjedur për sot është nga Fridrich Nietzsche dhe është kjo Më mirë mos të dish asgjë ë sakt, sakt, shumë sakt. E vërtetë. Frederiku. Frederiku. Frederiku. Po, shkruam Frederik Nietzsche. Friedrich, e deshëm. Po, Friedrich. Sa them dot ashtu. Në Shqipëri Frederiku ishte. Po, e vërtetë është. Tani kemi edhe faleminderit Jeri. Jeri, më mirë të dish edhe një herë? Më mirë mos të dish asgjë, sesa të dish shumë gjëra për gjysën. Okej. Donë të thënë, ignoranca, okay. Po, është më mirë, mos një dishtë, e sa një dishtë qalë qalë qalë, gjerë. Ose nësoj të mamë për sajnë. Ke drejtë. Ose ka patë, ose <tri> drejtë. Ka pa. koma. Në i farë mënyrë, e se mm. është, a i është jashtë kohë, e se është Frederiku i është kohë. Okej, okay, um, kalujem nga nicja të kë ollë të amizdanshën, nuk është e do të dyshojmë shumë, që që këtë i është kalini, jebi olta olta 15 gradësh në këtë moment e 17 mm. është maksimala për sot dhe 95% janë shanset për shi. Ve do pikoj shumë të larta. Wow. Por mund të dalë dielli edhe vende vende diku nga ora 3-4. Ora 3-4. Nga ora 3-4, a? Sa ta bëj një herë? Sa ta bëj një herë ta edhe pastaj do ikim para. Përket po më tepër është shanse për shi 10, 11, 12. Po. Ora. Po. Po. Bravo, ndërkështë e nesër, si sot alti, 99 janë përshind... përshindja për të rënëshirë. Ojo, jo, jo, 99 janë përshindja për të rënëshirë. Shtuqë, më kejë jakonat. Më soqë, ja. Kësë si e është ti nuk ka problem në brënda yes, i gjenë. Ja, së përshindja s'ka problem në brënda i gjenë. Në plash nuk dëshkaj. Mm. <laughs> asot, falim asot. dhe e të këta. Shëtis u e mirë për notë në pishinat më bybërë, falim dhe <clears throat> e Um pojohet që javën tjetër ose ose <único Liberty Overwatch> nga nga sot. Tam, sot është ngrohtë. Në këtë moment e ishte 15 gradë, ishte jo çka darkë që është ngrohtë. Është ere ngrohtë e tjerë e tjerë, por ti shkoj ra shiut që i thon. Po, ha më i thon se ke pasur yuga, bravo. Nga pasur dhe nkujt, pasigurisht. Por edhe ti. Samsung tiku. Unë jam sofa. Ë, ç'u thosha? Vjene edhe ftohet, vjene edhe ftohet, në ditët në vazhdim, mm -hmm. deri sa... Temperaturë do të zbresin në minus. Un, po shikoj a i që, po, do të zbresin në minus. Të oh, martën oh. që vjen. Të martën, uh, ishte, shkomi Tistat nga minus jada. 7 a minus, minus 7. Seriozisht, po, po. Dhe wow. me lartë atë martën ishte 2 gradë. Dhe me në temperaturë maksimalëja, 2 gradë. Mm -hmm. Minus 7 minimalëja, 2 gradë maksimalëja. Po, minus 7 dhe 2. Po, wow, keqë. Qe A, një, ka ka kohën të shikesh Janarë, reke përësysh mm -hmm. Quna dhe gota Po janarë për prapër në <coughs> Shqipëri jemi Që janë këto temperatura minus 7 <coughs> O minus 7 <coughs> O altin Merlea Shqipëri Së shëngjë Po ta kraso Me gjithë Jemi me zekat tretaj ka Jemi në Shqipëri Ka edhe minus 7 në djetë të tjimë Skemi asizolim Me posimi mësuar një Ka edhe minus 15 në të pesët në të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Në përto pallatet e vjetra të Enverit, si i thon Enveri, apo pallatë që kanë ndërtuar me Enveri, enveri shumë murator. Po çande, bën këthe, bëj bunkere, bëj pallate, bëj. Çfarë s'bënda ai? Vetëm kanë ndërtuar ai. Po Enver. Edhe biskota bënte. Mhm. Po, si biskotat <magaronat> e Enverit. Po, biskotat e Enverit, po karamelet e Enverit. Po. Po makaronat e Enverit. Bën makaronat po tjetër smen me. Në letërn <laughs> e gri, në letërn kështu si në kafë. Bën manceh lexonte Enverona. Enverona. Ei. Mm, mm, mm, mm. Me jiten thë, Olta. Ai mund <laughs> no, kët mund kët vdekur edhe ku diun se çfar, por një pjesë është... ti mbetet. Po pra, është hap gazetat me Federiku. Është këtu aty. Ja është hapësja si e të kaos. Mbetet mbetet vërtet. Mëngjesi, turma e golcë atë të reformës në drejtësi. Mirë se keni ardhur në klubin e Mëngjesit, në vallet e klubeve fermë në 100.4. Ne jemi këtu çdo ditë me ju, nga ora 7 deri në orën 10. E di që jeni rrugës për në punë sot, por merreni lehtë, është është e martë, nuk do të nuk do të dëndë interes kusht e disa çfarë apo. Jo, jo, po ka nisur, është bërë një gjë e vogël këtu në Mëngjes, në të kundërt. S'kam më tërë. Mbyllet aty thua. Po, mm. po. A më sefond, a më sefond. Ai do nei, a më një minutë në ditë është. Ai do të shtypin ne kfjalën. Më lexoni shtypin. Ne shikoni se ç'është për një jetë. Sot un kam hiç dorë, më thënë. Rrodullnesh. Ka një 4 vjetë gjys. Un az bukën me lezment. Si si? Az për bukën se për dormën. Ti, az bukën. Kur merja buk me vetë. Po po flasin për dietë. Po flasin për shtypin. Tani që ka filluar Atkins vetëm salciçet mbështjell. <laughs> po, <laughs> futni hakon në gazet, e rregullohet. Rregullohetolta. Po mendoj Aolda që dhe ishte shumë mirë për shumë mund, si kur pa. në klubin e mëgjesit kishim sponsor, danin e mëgjes Mhm mm Jo vetëm salqiche e kremviche Po? Pa. Pari Par edhe vezë qumërsht E ka vesu shtë gjitha kdo gjirat që, që hanë njëzit në mëgjes Kraso mm -hmm. Mund bënjim një reklam për shumë Po, po, kshu dhe ishte fiksë Veza, ta zëm se ka një Mati, mund të kishim një 5 minutësht të e mund Po Shumë lu një facebook Po, po, po, e gjitha k promocionale. Ti e Lynaldina, mund ta mund ta qe Lynti. Ta juani mund ta juani një mision që ishte domethënë komplet promocional, kështu me, me me vez, me dhejemi, drysh, me produkte ndryshme. Ne madje jemi gati që ta fillojmë dhe gjysoren e parë. Gjysoren e parë me vetëm që me të... skuqen pa, pa. me rranjen e vezës, pa, pa, pa, mund të fillojmë atë. Për para emisioni mund të ishte kështu. <laughs> unë që lan vezët, e kemi rasisht. Olta andej që tundi bekun. Po po. Kërë brezallë... No, më të këshë më shumë, e në promocionë, e nuk uftojë, e ka përshushtë të kështë do ishë në gjitha si pjesë e emisionit. Altini do ishë degustori? Po, e mund të ishë në shëtëpinë tona, po dishka atilë si emision. Jo, ja, në klubin tonë, të luke. Në klubin tonë, e kështë të fjallën që, me e këshu. Më të këshë më shumë një vezë, si mund të që e vezë, a, një firmë vezë, në e një firmë Publicitet, një reklamë, një këngë, bazë muzikore për uh, për veshet, për veshet. Si mund, edhe mund o, bërë. Ja, ja, bërë. të ishte? Po edhe vesa mund të kishte logon tonë. Jo, ja. Tanë do. Ne të bënim da. një veshet. Ne s'bëjmë dot këtë. Me përsipër oltë. Un, më thën drejtën, një fular i që të bande. Duke e parë me vëmendje këtë veshtë që se po ndonë jo asyse. Gakuaj kë vale. Mirëmëngjesi. Mirës, a ju hajt një vezë për më njësë mm, është embryon Mund t'ishtë zog Mund t'ishtë duke titëruar Por jo, është duke u fërguar <gjohet> <gjohet> Edhe në vëndë të t'i t'i t'i t'i gjohet kjo <gjohet> Si pëm vezë antiganë e t'ja e t'ja Pëm, shumë burra Si filime n'isë më mirë Pëm se pëm Futejnë krevi qëtë qëtë që tërë. Ngoj. <gjë> edhe m'm mbaron. Tani njiem nga Sia, mi dashur kjo është live në klubin e Mëngjesit. Kur të kthehemi këtu do të kemi edhe anagramën e kam pothuajse gati. Për ditën sonte den çik duhet ta shty dhe del. I was born to understand. I go home. I play alone, I play on my own. Asva Hey Të gjithë mi ndaj, ju përshëndesim, ju të gjithëve ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam blendi du bash me Jerin, Albinin. Njësi ka shkuar që të marri telefonin dhe Lori gjithashtu. Ndërkohë kjo ishte edhe kënga e ditës, mm -hmm. si sapo. Ishte Kanada, unë e mm. di. Poltas po, është këtu që. Polta ja, ju ja, ja. lutem të fillojmë me telefonat tani se shkon vonë, nëse kemi edhe ndërprerjen e 45-së etj, etj, etj. Kështu që hapim fituesin ha, e këngës ditës. Po më prisni para se të marrë telefonin. Ec. Alo. Et. Po e merrem me në mendje. Alo. Po kujdi ti? Po jemi. Pse flet kot? Sa të shoh. Mirë, pra, Ersa është fituese një lule nga bota e luleve 573 mbaron në numri për këngën e ditës. Faleminderit ojta. Faleminderit. Ndërkohë presim telefonatën. Ikte. Sa të përgjigjet. Okay. Ndërkohë që presim telefonatën me Ish Dashurun do bëj një loj vetëm vetëm me yerin dhe altinin. Hm. Mm. Oja do të largohet. Ore po jam këtu po të them vlos. A, dhe jeshtu? Po. Oke. Okay. A, të ere, kë kam parë unë tani në klubin e mëgjesit. A, për ti? Unë, unë. Ah, oke. Unë, unë. Aha! Unë, unë, unë. Po prapë ti? Po prapë. Nuk do të bëja të që luam. Po e pe pej njërë mirë akazhanin. A, të pej të nuk. Uh, nuk luan lori në të rezi, zë lori në të rezi e di. Keni që mba është këta me të thamë. Po të shkjeni se me kërë kemi qënë, kemi qënë e baxhë Më një pyëtje bëra, unë a këni qënë bashkë kërë ta kuatë të personë <laughs> Nuk kemi parë asni se, se kemi telefonë një të një Nuk kam qënë do njëherë me Lorin atë formë mjeri, por... Uh, uh, <clears throat> e të mersë, bëjshaka, bëjshaka. <laughs> Le të luaj me Valentinën të luta Ja thash, ja thash se nuk bëroj e do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Nga Tirana. Nga Tirana, sa vje uh, okay, që e? 33. Oke, shkëllqyëshëm. Një vajzë e vogël që i qëhet Valentina na fletë nga Tirana. Shumë e vogël, po. Unë jam uh, 37, Valentina. <hë>, ha, me qërë fjerë. Me i vogël se mua. Po, pak, pak, me i vogël, po do të të të arri, një dit do të të arri. A tere, a tere, kam trepjude për ty, pa. dhe nëse ti i ka përcen këto trepjude me sukses, ti ke përfituar një kontrol të plot mjekësor në hospitalin Amerikan, i gadi? A provon? Okej. Okay. Okay. Atëri ti na she, je në je në shtëpi? Çu the apo jo? Jo, un vetëm joh. Okej, okay, shumë mirë. Atëri. Cila artiste, një super yll i muzikës ka një vajzë që quhet Ta. Blue Ivy? Blue? Blue Blue Ivy. Blue Ivy. Blue Ivy. A mensoj që duhet tjetë e huaj Êshtë e huaj Êshtë <laughs> një artistë e një super yli muzikës Bëri një oh. vajzë para pakohësh Dhe i vun emrin, bashkë me babin, i vun emrin Blue Ivy Ma osë janë gjithë të dy këngëtarës pa? Mm -hmm. Pa mm -hmm. O të është e Beyonce? Esa. Bravo, pa. bravo Gingo, <laughs> nuk e kisë ardojnë pare pa Pa, pa, pa, pa është Beyonce bravo, që, bravo. Ka, që ka një gocë që e Blue Ivy Iku e para, Valentina, e dyta Pa Si quhet një kënd që ka më pak se 90 grad? Një kënd? Një kënd që ka më pak se 90 grad? Ingusht! <laughs> okay, e sa? E sa? E sa? E treta dhe e fundit? E treta dhe e fundit për ty është kjo. Në cilin vit përfundoj lufta e dytë botrore? Ö, uh ö. -uh kam luftë të dytë në krye të një shtetësh. Kujdes ta, në në në të gjithë botën, a? Po, në të gjithë botën. Kur mbaroi lufta e dytë botërore? Kujdes. Mm. Mirë e kishe me ato vitet ku ishe? Po, prapë besoj në 42-shin, se 41-shin kanë qenë të tashhtë, që kanë qenë akoma mm. në luftë. Apo jemi në dystë njësht? një e njështë? Kendo një përgjigje për të dhëndë? Jemi një përgjigje finale, Valentina. Dystë e njështë? No, A... Njënë, njënë kejqë, Valentina. E pasaktë. Njënë kejqë. E pasaktë. <të> Jaaa. Do të akojmë njërë tjetër shpresoj. Oke. Njërë parëshinë, njërë parëshinë. Njërë parëshinë, njërë parëshinë. Njërë parëshinë, njërë parëshinë. Në cilin vit përfundoi lufta e dytë, dytë botërore? 06692070222. Okej, okay, mi dhurat për ato që vini pari me përgjigjen e saktë këtu. E di që jemi von, por u them s'ka gë. Atëherë, Olga le të, të luajë. Dobë. Stop. Lufta ka mbaruar. Ehm, um, atëherë, kë kam parun? I jepi, i jepi ieri. Për përqyqin... çfarë? Mos Mas e di. Ja. <laughs> Okej. Okay. Eksakt. Është artist është mbi 50? Është aktor. Hë? Jo tamam aktor. Jo tamam. Jo tamam aktor. aktor. Vjen keq. Këna e vështirë, këna e vështirë. Është ajin... gazetar. Mh, mm, i shikom. Tek artistët do ta fush shkrimtar. Jo, jo nuk është, nuk është asnjë nga ata. Olta. Është Sush gazetar, nuk është shkrimtar, është artist. Por jo tamam aktor, regjisor. Jo. Trëniajse. A të Lori nuk luan se e di, Jeri. Asquntar. Jo. Atë Altin, ky është artist, piktori bebra ti. Jo, nuk është piktori, nuk, piktor. nuk është, nuk është piktori. Po ç'është? Hë, hmm, Jela. Vjen pitu ndalaj, po ç'ka? Ëm, um, uh, nuk e di, po mund të jetë i thinjur. <laughs> jo, nuk është i thi njërë, më vjen keq, ojta Jeri mm, është humorist? Humorist e sakt! E sakt! Bravo Jeri një, bravo, humorist Bravo Jeri Si qëtës Shtipë <laughs> dhe njërë, bravo është me pak flok të gjata? Apo... Ja. Dikur, i kishe pak të gjata Dikur... Dikur i mbane... Qik më të gjata, po? Pak kacrurels? E sakt! Jeri Në kam një ide, po nuk i dhje mërit <laughs> Nashpoda ieri. No, mund, mund të flasësh mbi të Python-in. Pritani, njëri. ja, prit sonë trova. Mm. Atëherë, pa cachurels. Mhm. Mm Me flok pak të gjata. Pak të gjata nga mbrapa, po si të jo? si të rëna përpara, po. Ku e pe? <laughs> tek te rruga Sami Frashëri ieri. E kotvarë. Do më ndihmon të gjej atë nesër. Afër Petroninit. Më mm... ndihmon shumë. E unë e di kush është. Afër Petroninit. Ëh. Domethënë që është i lagës. I lagës, i lagës. Nuk e di un kush është aty. Oke, ndreku shumë. Ka një çum, ka ka një djalë që ka një djalë humorist, po humorista po. Ja. Jo, ultimi isht, nuk ishte i thënur al di kush i thënë. Kë mëndon ti? Kë mëndon? Okej, pas këngë tjetër më pa, janë. Këmë jo, olta. Dëgjoj, atë dëgjoj. Është vonë emri më a? Jo, olta e pasaktë ieri. <laughs> me olta, atë. Po mirë, ieri do të ndihmaj pak. Mirë do të ndihmaj pak. Emri dhe mbiemri fillojnë me të njëjtën gërm. Me të njëjtën gërm. Me të njëjtën gërm. Emri dhe mbiemri fillojnë ka inicialet njësoj, domethënë, si më thën P P, T T, K K. Po këtë logjikën por nuk më vjen asnjë Kuajdes. Hm, kush mund të jetë? Nuk më vjen asnjë. <laughs> Një humorist i cili dikur ishte mm. shumë i famshëm. Ai qëndronte ulur. Qëndronte ulur në ekran, po. Ulur, ulur. Po pse ulur? Ulur, ashtu e kishte stilin. Ulur vënë të humor, ulur në ekran. Hell. Dikur i famshëm shumë? Nuk më vjen asnjë, asnjë emër. Atë jo. ky Athe, athe, si gjësa dëna shkam. Keni iniciale të njëjta, mbiemri dhe emri kanë të njëjtën gërmë të parë? Jo. E ka Altini. Bravo. Unë kisha emër mbiemër. Jo, ti ndryshon. Ka mendoj. Ai ka Mun. Koço De Vol. Jo, në konë Koços ka qenë për KK. KK KK KK. Është genial. KK KK KK. Po të dëgjojë nën që ka pasur një artikull mbi të që quajë stand-up i që rrinte ulur. Costa Camberi. E sa. Ojojoj. This is Club FM 100.4. 9:35 minuta, pothuajse 9:35 minuta në këto momente këtu në Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV. Ësë ne hodhim një short me të dashur se kujt do t'i vinte shansi për të qenë subjekti i lojës son, sa e njohim kolegun kolegen Eka Run me të drejt Olds. Po po. Atëre, Olga do të largohet tani, do të djellë muzikë. I coleta. Futën në botën tënde. U largove? Ah. <gjell> <Okay, shumir, atere. gjell> po. Okej, shumë mirë. Atëre. I coleta. Shadow John, Shadow John. Po, bra. John, nuk ka, nuk është larguar. Është okay, larguar shumë mirë. Sa ishte më shumë e papërgatitur me fare sot. Sidomos pas fëshjes që dhe... simbëri mua. Ë? Ty telendisë <gjell> fare çfarë? Simbëri live. Po, bra. Wow pas ma <Kinda> si si si, si si, si ka qen. Koma's be good jersey jamadi. A bav. Fka ne po më zalla, takë shmu këtu, më këtu përpara dhe ti mos dëgjoj, e thua ç'a duash për të. Çis i ri. It's just si shejtani i bukur. Si bukur shejtani do thosh de populli. Adhere più di un par. Kush ganë tani duket si bukur shejt. Adhere più di. Vojm interpretu per Orton. Te angjë per Orton më sdan sur you do të përgjigjeni sikur ti ishitolta. Pam. Sigur të ishi Olta. Unë sot përgjigjem sigurt jam unë. Nuk refuz veten mendoj. Dakor, pyetja e parë. Olta. Ndodhi zgjidhje të kishe bileta për finalen e Europianit, pam, ku nuk luan Shqipëria. Mhm. Pra ti ishe në stadium për të parë finalen, por Shqipëria nuk, nuk luan. Nuk luan, po. Ah, po. Të mos kishe bileta. Po të luan. Por Shqipëria të luante. Oke. Ti ishe në Tiranë se si thua, duke marr me Gocën? Mhm. Mm dhe Shqipëria të luante në finale apo të kishte bileta për finalen. Mhm. Mm Dekart. Dhe tisha atje, por Shqipëria të mos luante. Mhm. Mm në rregull. Është qartë? Është qartë. Pyetja e dytë. Olta. Matt Damon, mhm, mm apo Ben Affleck? Këta dy aktorë janë dy miq nga Bostoni, e kanë arritur suksesin bashkë kur ishin bashkë skenaristë Ta filmit Good Will Hunting mm -hmm. 1, mm -hmm. um. i vitit 1998. Kjo oj çojn Hollywood dy çunat nga Southi i Bostonit me Damon dhe Ben Affleck janë shok famirie. 140 cm midis tyre. Si mashku në këtë rast apo Ben Affleck, nuk nuk nuk bëjun këso interpretimesh. Okay, si mashku okay, si dacord. si doj. Pyetja nr 3. Holta. Do të zgjidhet ishe 30 cm më i gjatë. Se qëe? Se qëe? Tritjet? Mhm. Tritjet centimetra më gjatë se qëe. Pamë. Apo, Tritjet centimetra më shkurëtër se qëe. Kini përësysh. Oke. Okay. Ollëta është nga... Një gjashët e... Një gjashët e... Katër, gjasht e pesë, një gjashët e pesë, një gjashët e pesë, një tërpë normal. Një gjashët e pesë, një gjashët e pesë, një qëtë tërpësë, po të shtoj <të> <të> <të> <të> Dilemë e malë Dilemë e malë Dilemë e malë Dilemë të... e malë Dilemë e malë Dilemë e malë Dilemë e malë Kam që mbrëm që mjerëm i këtëm Atere Tërë tërë pjutë Pjutë e përre dhe njërë tjetër Do të zgjidhje, oltë ta Ti ishe në finalen e Europianit në stadium Dhe Shqiprija të mos luante Apo të mos ishe Por Shqiprija të luante Finale uhum. Pra Shqiprin para vetës Apo vetën para Shqipris Pjutë e d Kush është më pran gusove tua Dhe pyetja e 3D fundit Për të parashikuar Olten është Do të gjithë ajo të ishte 30 cm më gjatë nga qështë Apo 30 cm më shkurtë nga qështë Po ju bëj me dje që është rrët një e 65 Apo të iqka e til Cushë 069 2722 Jeri dhe Altini kanë parashikuar Olten mm -hmm. Do të balafashonemi bashk me ta Pasit kemi të gjuar nga Katie Nga Katie Po kjo kejdi me luak të kjojnë që kanë zirë përna 5 vjetëve Ka dhënë një sponsorizim, kjo që e luajnë për ditën, pa pritëmës? Kjo po, ka përguar... Kjo ka përguar kjo Nardin mduhet Nardin? P This is Club FM 100.4 Mirë më nqesi, mirë më nqesi, mirë të keni ardhur në klubin e mqesit, në Club FM në 100.4 E dhe në ekranin e Club TV <ti> Mi qdashur zdo më gjithë me juve nga 7 anë në 10 Ani është... 7 e 23 minuta, por uh, doja të rrijoja pak uh, për një ndovi që po i ngjet një mikuton në Seattle në Washington. Mm. Në vitin 1992 mm -hmm. ka pasur shumë muzikë e njëra nga këngët që uh, ishte famshme atë vit që ende luhet është një këngë nga Sir Mix-a Lot që quhet Baby Got Back. Mm. Uh, a dashura, dashura ime, a Dashura ime ka shpin. Si është altin e, e e mban mend? Yeah, so remember I'm in Zoom here. Baby got that. Mm -hmm. Baby got that. I'm I'm I'm some facts to. I think I want to I think I want to make blocks stone. Diga é pá, come. Mhm. Just so dead. Yeah, Lori, tu é que. Mhm. Look. She mm -hmm. mm -hmm. just went mm -hmm. so <coughs> go jump back fast. Ah. I like big butts and I cannot lie. You other butts can deny. I want a girl walk with anybody wasting around in your face you get sprung back I'm dead loaded you notice that butt was stuck <clears throat> deep in a jean she's wearing I'm hooked and I can't stop staring oh baby I wanna get whipped chopped and take your picture my whole boy's trying to warn me if that butt you got makes është është një himn që i është bërë uh, shpinës ose fund shpinës më saktë. Është shumë i famshëm uh, në ato vite, vazhdon që të thiet mm -hmm. se nuk ka shumë këngë të tilla, por për shpinë, fund shpinë gele. Po. Ë jo vetëm, uh, ajo që, ajo historia që po t'rregojë, ai unë është uh, është në këtë djalin i cili uh, shkon në Seattle dhe fillon atje punë dhe çfarë ndodh është që merr edhe një numër të ri telefone. Merri një numër të ri telefoni po. dhe i qëllon që numri i ri i telefonit të jetë i Zotit Sir Mixalot. Oo. Bon, uh, po, është numri i tij i vjetër dhe çfarë fillon të ndodhi është që vazhdimisht me uh. mesazhe të vajzave që i dërgojnë foto uh -huh. të fund shpinave të tyre. Akoma durim, por duke në duar, në fër, po, po at... ndoshta ai do bëj një klip tjetër, Nga së sel pak më së paku më në Kosovë, sepse klipi ishte i vjetër. Klipi ishte '92-shit. Po, po ideja ashtu ky djali që që ka marr numrin, nuk ka afër lidhemi me muzikën. Ky po studion që bëhet avokant. E the shikonte që në në numrin e ri që kishte marr, mbasi shkojnë në në shjavë për vazhduar shkollën në shkollën e drejtësisë. Ëm thoshte, um, "Ore, kush më dërgon këto?" Merte merte fotografi nga vajzat që i dërgonin fund shpinën në vet. Merte pastaj ftesa për uh, aktivitetet ndryshme, gjëra të tilla, domethënë, dhe dhe nuk e kuptonte derisa ishte dita e lindjes së Mr Mixolot. Në këtë moment siç filluan, ti vinin shumë mesazhe, uh, ë, urimi për ditëlindjen dhe aty e kapi ky që tha mosta, kam numrin e Baby God Back. Ë, uh, dhe kjo ishte çfarë ndodhte. E, e kanë kontaktuar e Daily News e ka e ka kontaktuar Sir Mixolot, i kan thënë që ja s'e shpëndot me djalosh, ai ka numrin tuaj të vjetër dhe merr vazhdimisht fotografi të Nga të fa njora Po, të fund shpinave të tyre Ose, e thoshin janë në vajzën Pëllonon shumë të shkurtra Që i qëjnë mesajt i thonë Do të pëllqej kjo se You like big, but se një kjo në t'laj Dhe um, Aty u zhjithet e misteri Sepse këti i vini këto fotografi Sir Mikzolot i ka dhënë një këshill I ka thënë në Kontrolloj mesajt Por jo kur t'esh me gruan Dhe um, Nëse, nëse Ka thënë, mm. ka ndonjë që të pëlqen veçanërisht, i jepi numrin tën tjetër. Çi <gjënë> ta kesh ose regjistroj apo apo diçka e tillë. Një mm këshillë -hmm. e mirë. Po, ishte shumë right. Këshillë miku. Mor me të qindra mesazhe, fotografi të dhe po mendoja. Viti është tani 2015, që do thotë po, nga 10, viti 2016. Mfal, 2016. Nga viti 92 biet kanë kaluar 24 vjet, <gjënë> a është vërtet? 24 vjet dhe komo fama. Vazdon, vazdon aq më. Ma i foto të tilla. Fama e ksa kënga, këmbës së Seri më kërkues një thirrje ndoshta për të bërë një këngë të re me një video të re. Okej, okay, mirë, do ta mendoj mirë. Ti e regjizore. Mund ta konceptoje, mund ta konceptoje ndryshe, pa. në, në këtë kohrë moderne. Ja. Olli Marr do vit tani bashkë me Rizul Kids, që quhet Heart keeps the beat në klubin e Mqjesit. Ora është 7:27, mirë ngjësi që gjithëta. Have a team tour Playing with this ready Is I'm starting I'd agree for Vibes keep going up and down Like a seesaw Should've just taken her To the cinema to see saw Cool oh, she let me speak with her I figured her figure's A sure, sure winner Plus I got a lead From the back I'm a skipper uh. Hit my heart Skip, skip, skip, skip Which time? Skip, skip a beat <gibin> Gjerim më qesi, mirë se keni ardhur në krybin e më qesit, mirë që da është përshëndesim që të qitëve, dhe jurojmi i ditë fantastike, olë dhe është duke o marrë me këtë qështjën e telefonave, që që që duhet prist një pak, prit nër sotri, prit a tje, prit a tje dhe dhera. Një sekund, se janë duke, janë dukarri, uëtuam pak, se po përni më përni më përni më përni më përni më përni më përni më pë Mirëmëngjes juve, mirëmëngjes i Tyjeri. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes Altini. Mirëmëngjes Iri. Mirëmëngjes Alta. Lorit, gjithashtu. Dhe ju miq dashur kudo që jeni. Dëgjojmë pak të zërin e për gjumur miq dashur kemi një zot për gjumë një personazh të njohur. Pyetja është kush është ky personazh? Kujdes. Unu kam asnjë sekret, vetë çfarë them un drej në ekstremin e vet. Është aksipushedhë nga një fëmijë sepse ka thelbin, ka vërtetësinë. Çu nuk e ka shoqira shqiptare, çu skandaloz. Mhm. Wow, wow, wow. 069 2070 222 dërgoni mesazhet tuaja. Mhm. Kulis. Kush je? Çfarë kancë deri ta? Deri ku kanë kemi emra fituesish? Kam vështirinun. Prit pak totam se kam pun tjetër. Faleminderit totam. Ne do të kemi telefonatën e parë. Po duhet të sepom. Mhm. Ai ai ai. Atëre. Mhm. E kemi e mm, për ja? Po ja? Mm, mm, mm, mm. Ari, mjës, Ari nga durësi duhet jetë Mi më gjësi? Ari? Po. Ari nga durësi, po? Ari nga durësi, po Shumë mirë, Ari, me qëa merës, Ari? Unë punoj nuk janë. Rukës, e janë Shumë mirë, i e rrugës <gjës> sa një, kemë rritur? I e rrugës E gjënë zakonisht emisionojnë, të gjënë për tita, po? Na i po. herë Okej, shumë mirë Atër, Ari, unë kam trepyjete për ty Dhe nëse ti, i Adel, ti kalosh me sukses Ti do të bëhe shvitu e si një kontroli të plot mjekësor në spitalin Amerikan, për e të e parë është kjo. Nësa qarqe ndahet teritori i Republikës e Shqipëris? U bë një ndarje e re mm -hmm. teritoriale, një reformë teritoriale, ndarje e re administrative, nësa qarqe ndahet teritori i Shqipëris? 7-10? A, rrëndje këshë, është e Arë, ajaj, ajaj. pasak, jo 7-10. Rukë të mbarë, e digjojëmi fanim dhejë shumë, Ari, për pjesë marrën. Čau, mjërë pafësim. A, tërë, tani, ajo që ndodhësh kjo? Kjo pyetje vlenë për dëgjuasit. Unë zë prapaj. <laughs> kjo pyetje vlenë për ju. 0-69-27-12-2-2 0-69-27-12-2 mm -hmm. Nësa qarqe, ndahet teritori i Republikës është Qipëris. Dekor. Ari ishte gabim, fatkesisht, uh, dhe pak, mm -hmm. për jëndimoj pak, për jëthejmë kis 17 mm. është më shumë seç duhet. E është një numër m i vogël. Okej. Këtu është për momentin. Unë s'kisha ndonjë gjë tjetër. Keni ndonjë gjë juve? Mirko, Olta, në lidhje me zërin ose si kuhet mikrofoni, a? Ja. A me ja. Um, kan okay. pak punë. Di e, dhe dimo. <laughs> <Umbrifoni, laughs> do të sapo punon ojta. Mikrofon i mundur do të thotë. Mirë. Deri në 30 prill 2016 është afati i fundit për të bërë kartat e shëndetit. Bravo qoftë. Deri në 30 prill më të dashur është afati i fundit për kartat. 30 prill. 836 i baro numri Blerinës dhe fiton dy bileta për ansin e Plex. Bravo Blerina. Mm -hmm. Ndërkohë që zëri më thon Roberta Liai. Roberta Liai. Oh -oh. Roberto oh -oh. mm -hmm. Aliai. Dragoti. Ja, ja, ja, djegim tani. Un nuk kam asnjë sekret dhe çfarë them un deri ekstremi në ekstremin e vet. Është e akseptueshme edhe nga një fëmijë sepse ka thelbin, ka vërtetësinë. Mm, mm, bravo. bravo. Mm. E ka gjetur Redi 301, mbaron numri fiton dhuratën e Redive. Bravo Redi 301. Un kam zbuluar diçka to kod të kode fundit. Domuhan dalë ngadalë, po kam zbuluar mm. diçka. Të gjithë shqiptarët janë nga Tepelena. Brava. <laughs> <laughs> <laughs> nuk tallen. Për çfarë zbulimi? Të gjithë shqiptarët janë me origjinë ose direkt nga Deti i Jonës. E kanë ide. Nuk ka, nuk ka. Ja ku këtu, ky është nga Dragoti. Sa ti Dragoni, ishte një fshat shumë i bukur mi shara mm. fjala. Mbuz vjosës atje. Ëh. Uh, <laughs> kdojë një u, kdojë një u. Dën nga nga nga Deti i Jonës. Po, so. po absolutisht. Edhe Olta që se di, po. Po, po, e don. Thell, mm -hmm. thell. Atëherë, kemi një tjetër telefonat? Po kemi një tjetër. Alo Mirgjes. Mërëmgjesi Ku shë ti? Unë jem Erione, Erione Nga flet? Nga Tirana Erione, jenë nga Tirana, po me origin mos jenë nga Tepelena? <laughs> jo, jo, jenë nga Tepelena Shumir, atër Erione, kam trep... Me qa merë është një? Unë jem mjek Shumir, oke, okay, okay. mjek Atërë, um, kam trepjurit e për ty Dhe oh. shpresoj që t'ja dalë Shpjurit e për në shkjo pa. Oliver Twist është një vevrë shume njërë mm. Cilit shkrimtarë Britanik. Oliver Twist. Charles Dickens? Bravo. Bravo. Sakt. Erioni mjek nga Tirana. Oliver Twist është nga autori Charles Dickens. Pyetja okay. e dytë është e lehtë. Po. Sa herë mund të zgjidhësh president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Dy herë. Dy herë është sakt. Bravo. Amerikani e ka bërë me me mënt kë punë, dy herë dhe s kam. Mës, s kam më se pastaj thon ata Pasa e shkon për lesh, do më thënë vetë. Um, Pyritja nëmër 3. Po. Erion, kjo mund të jetë me vështira. Pa. Sa minuta ka në një dit? Në një dit? Në një pa. dit. Sa minuta ka në një dit? Në shqim vë primit thjesht matematikor? Mhm. Mm mhm. Mm. 1220 Ah, sa apër i erë, Erion, më vjen shumë kesh. Jo, është pasakt. I është shumë pranë, po... Me mund të përre, me mund të përre. Pa, lë mund, që është përre. Me mund. Pa fundi, Erion, e mjek është, e gupta. Pa mjek është, e gupta. Që i do kontrolin fundi. Më të javim dë bileta, Erion? Sikurisht, pa. Erion, vetëm se je vaj a shavrë, do të javim dë bileta për në Kinema, për në Cineplex. Faleminderit. Por jo kontroll mjekësor se je mjek vet, shiku, <gjubi> shiun pasqyrë. <fjur. gjubi> Ciao, më pafshim. Më pafshim. E donëmi të thotë, por por kuizi vazhdon, kuizi vazhdon sepse në një ditë nuk ka 1240 minuta, por Par... Por aty pran, aty pran, du zetën e kështë të sakë për shumë, nga mm. boja aty, po me më unës kështë a për të alë dhe safër, me të ndrejtër. 0-6-19-20-7-12-2 Do këtejmë shumë shpet në krybin e mëgjesit në basë uh, kësa ndër prerjeje, fare, fare të shkurëtër me reklama, edhe këto reklama mishdashur janë uh, me origin. <gjën. <gjën> nga të peljena. Nga të peljena. <gjën> Mëngjesi, mëngjesi, mirë se keni ardhur ti gjithë mm -hmm. në klubin e mëngjesit rhythmic, miqdashur. <laughs> Here comes the rain again. Berti, shomuri me përje. Shomuri me përje. Ah, ha mos ja. Një sekondëri, një sekondë sesim në play, një sekondë. Do bëjmë pak. Tarararararar on on mam. Dhe ndajem, por juve ne. Kemi kemi Olta këtu që ka sjell ka sjell një tortë me rrush. Rrushë rrusha, çajë. Me me çershi po si rrushja si, si edhe <tum> me ara. Shumë bus torta plot me rrush, plot me rrush. Thotë Olta janë krush, janë krush. Etj etj. Je ri sot mish dashur 13 vjeç. 3-10 vjetës që njëritë a sakenj Halim djerit blendje Fikë i njërë para se të fika dretë A fika, halim djeritë U fika, a mendoj një të shirë? A mendoj rungës A mendoj rungës Nuk a problem, nuk a problem Nuk a problem Ok, le <laughs> ta bëjm, ta bëjm edhe një herë. Një sekondë, një sekondë. Ta zero sigurt, ne ishim, ishim këtu. Olga Dila vil për janë. Ne bëjmë edhe një anë. Vilën një herë për janë. Ta fillojmë për janë. Ai dëshirën. Hajde. Hajde, apo pasdo. Me z. Ja, me z. Se nuk këqë. Atëherë jeri 1 2 3. Shumë uri me për ty. Shumë uri me për ty. Shumë uri Me për jeli E vaj vaj E vaj vaj Nga të e natronet të shirën Nga të nga mërëtë Shumurime Për të E vaj E vaj E vaj E vaj E vaj Well mercy, a zullin gërëci, të mi të të duhe Ta shë të smendove pra U saj gjata jo dëshimë U s'kisht e fun Ta shimës e dregojësë së të blëcojët Ja, nuk e dregojët Jere ketë drejten të zjedësht dhe një këngë Palim njerit se nuk e kam pasur as njerë Këtë du të dhejt Oke, jere ketë drejten për <laughs> okay, të zjedën një këngë U cuk nashëm <laughs> Exact <laughs> Athe çka që do do të dëshirojë që të dëgjojë ai heri për ditlinën e thënë. Të tradhëstier. Okej, sija. Sija. Po ta lë të ndar. Sija. E dëgjoj, vëmë të sijenën vjetër fare. Po. Po. Njësia këtu. Mendoj ajo një sija klasike. Po, një sija klasike. Shendelier, ajo jo. Jo jo jo. Vjetrat vjetrat. E di ti, po. Ndërkohë, le të japë fituesit. Po, ah, të, okay, e mirë, thashtë që më s'kishin feste të ilam farë. Ollëta ishte, kështë shkuar ndëj për të marë tortën, i eri më s'kishin e të në mëtë vogël. Uh, ishte për të dy o së për pristë. Për rrështë, në faktë. Për limderit për surprizë. Dëshqë përë namin ollëtës. Në faktë, renguishti imi dhe altinit. Që <laughs> <laughs> dëmë dhe në kjo, renguishti imi dhe altinit? O, të jeshtë në emën, du Jeri ka pas Suela Konjari. Falë, më shumë kam numëruar diënë në program. Olta, po, Neysa. Më shumë se thot Blendy, Edin. Ndërsa fjala e dytës, ë, po, Neysa, ë. Okej, Neysa po e heq, atë e shej dot. Mund do që të, mund do që të ndërgesh, fjala Neysa është kështu. Neysa. Okej, Neysa. Me çfarë mund ta zëvendësoj? Këto janë nziçat dot. Në çdo momentin kur zakonisht Neysa. Aha. Po sa të them në fund të Neysa ata sembë dhier nisa nisa okay okay suela konjarin pra ka par uh, ieri bravo Sajoni, suela i e par i e par ju zero i mbaronumri fiton dy bileta per nasin e mm pres -hmm. ndërkohë është dhënë dhe kënga e ditës jo dha sa do dha që ishte nga Rita Ora ktin Rita Ora Shishtanga. Aureli 895 i mbaronumri fiton një dhuratë nga Electronic Line kënga si çuaj kënga tel me jomba si është si çeshu coming home nisa semba okay coming home pa Mirë, shkëllqyshëm, bravo jeri, treme të vjetës, si duhet vjetës, shumë mirë, pak e rritur, për skajtës E di, oke, do mësohës, do mësohës Kam kohë Se fatet si janë njësoj E di Por do rritës, do kuptosh, se fatet si janë njësoj Ne isë Kjo është për jerin, që ka ti dini nësot Soon will be found Farim Deri, kjo ishte, që kërkoja Fix, jeri, me bojrat e me gjerrat Shumë e burë See ya Come along and I'll supply some there shouting out you have something to say it's another time sa bukur qendoi un ose mir po kthem me shoqet <laughs> <laughs> bum kanale bum kanale hey e ka ndonë domaka as e moire domaka di ku luajë me ndjenjën sa i bëjë luajë tërë me ndjenjën sa gara që un kam qenë akoma në klasë 8 kam qenë 14 vjeç shumë sa asoj baim ndonjë kështu Bizotron të një që të zinë Kërkërpiu Kërkërpiu, pa kër -kër Ola me kërkërpiu <laughs> Dhe kjo në asiel të kë loja jonë e preferuar E preferuar a loja e jirit Me thonë drejt një që gati tim Jirit e gati? Gati A të shpallë, altinit a hedhi, altin një ke gati? Gati Jirit jo. po e shpallë, shpallë jirit Shaladjo Shaladjo Loja i që vendos djend kundur bajzave Në kërkim të një fjale të vetëne Je bini. Sot me gjeri karitinen duhet i çajm uh. fare. <laughs> t'u <Të> tregoj vendin. <laughs> Këshë mm, do <laughs> të them. Në ditinë e tonë do të surfojmë. Hajde provoj. <laughs> Fjala jote është kapele. Ja. ja. Snatçave dot. Jepi. Ësht fustan. Ja. Ti ja. bëmë çtoni uh, nadhimu? Po. Hajde. Në këtë mrodë, në këtë fazë, ja. jo. Në këtë fazë... Dëmë tënë është... Ja. Mm -hmm. është më stinë. Aha... Ja, ja, ja, ka të bimë me fazën... Me fazën... Mm -hmm. Kur është vezë, për shëmbu mund të hajë... Kur uh, uh, është zëgë, si është zëgë... Ja... Sa larkin e ti... Si logjik është drejtë... është u shqimi bje... Jo, jo të mamë... Pra, fazënë të cilën ju e keni menduar, ka kaluar koa kur mund të haje Tani sahat më. Jo, jo. Aska ard koha. Jo, nuk ka ardur koha, do të them. Aska ardur koha, është akoma, mm. do të thënë në këtë fazë nuk ka. Kjo është ndjma e vetme, tani le të. Është kafshë, fazë lulesh. Jo, po mund të jetë jo, edhe lule, po os vetëm. Jo vetëm. Jo, mm. Lule, por jo. Është kafsh. Jo, jo, ja, nuk është kafsh. Është bim, është bim, është bim. Është bim. Pjesë e një bime. Jo, jo. Jo pjesë është faz prand është është fillor fazë vend pra është pëmiri si puna e njeriu themi po edhe pema mund t'jetë diellon e thirron me jo çfarë është më jo jo por je në rrug të drejtë ëh është është domethënë aty kur shpërthejnë ajo patata edhe ose fasulia për shembull edhe është është jo jo nuk është zë zë nuk është ajo është është një fazë është një fazë në jetën e bimës një fazë në jetën e bimës është nën tok një fazë që ndodhet nën tok jo jo Përemë fë. Nënë dhe mbi. Me fë, fë fillon, pa. F, o, f, f. Ja, çfarë është f? Fotosinteza. Fotosinteza. Jo. Fotosinteza. Jo. Fotosinteza. Jo. Po, lan fillon me f, dhe është f, i, fi, fi, fi, fi, fi. Bravo, bravo, yeah. <laughs> <laughs> bravo. Fidri. Be aga. Vula. Si rigula. E jetët. Një fider janë këto të elektrikut po. Po. Fidrat. E jetë. Bravo. Sëri eksaktësisht çfarë është një fider? Po di që është Fider. Fider në termat të elektrikut. Nuk e di, hmm. nuk e di. Telefonojmë. Stacion sinjën. Po. Pjesën një nën stacionin elektrik. Një, po të isha më shumë ta kisha pyetur, etisha unë telefonuar, më <coughs> thoshin, çfarë është një feeder? Ëh. Hmm. S'ke Shami shanse. Miqja tëta, fjala e vajzave është një fazë një në jetën e BIM-s, kur BIM është e votskel, është si fëmiria e BIM-s. Fiks. Dhe ne e quajmë një fi fi fi fi. Ka dhe një vend që me rremrën nga bam, kjo, mund të djeshë dhe vjedhësh. Kam po. Oh, jo. Ja. <laughs> Jezesh, ja. Ja do sjell. Është turra na një beshak, ah, beshak. Ku shon dikur te pishinat? Mhm. Pishinat. Ehm. Uh, dilim shoq se ne kalonim, kalonim për shkuar të shkuar te pishinat, futeshim nga hekurat me qira fjala. Tam. Futeshim nga hekurat sepse nuk na linin. Fsheurazi me pak pa fjalë. Fsheurazi po. Ka shumë çunat moshës time që kanë hyrë nga hekurat te pishinat. Po ne i dinim se on vija nga nga blloku vazi <huk> çando si thua. Dhe kalonim mes asaj që sot është rruga me dar shtyllat mm -hmm. Kua tere, kishtë e ca fusha të gjelë bërta Ca vëndet bukura e ca... Që me zi gjende rruga mm -hmm. E jo, ma, e s'kishte rrugë teknikisht Jo, rruga ishte, ishte një rrugë e vockel e, Si rrugë fshati mm -hmm. Për baltë sa të mi dinamo, kanë qënë dy rrjeshta aty Me ato palatë dhe dy kace që janë Pasaj fillon të kjo mregulli Këtë e kodrat e selitës që janë në fundë që sot kodra tieve, <laughs> po, që uatë kodrat e tjëve Në herë një kohë Po në që një katastrofë mm -hmm. një disore, krim mm -hmm. dhe i qytetit e tjere e tjë pasaj... që uatë komuna e Parisit me tjënë tjera Por që sesin në atë kohë ishte, ishte një vëndi që lëbëruar Dhe dinim nga ato fushat me, me, me misër so. Dinim të këfi danishtja mm -hmm. Që ka qënë gjithur edhe nuk është mm -hmm. ma A sa jo Të një ka një grob mosroja atje Edhe hynim nga hekrat. Dhe ideja ishte këtu që të fitanishtë të duhet fshije robat Se syrë Tërë, do të robat Pantalonat, shapkat, edhe bluzën I bënim këshu edhe i fushinim <laughs> antje E pas e shkonin dhe hekrat edhe Ideja ishte që të duhet shkoj me bra <laughs> dhe, dhe, dhe. dhe hideshe direkt që të mos të të shikon dhe Sampisti dhe <laughs> Sampista ishte, ishte të... tam, tam. <laughs> <laughs> në ta që të Ata këshu A të këshu me muskët Muskullime i malisht dhe stomaku <laughs> <laughs> Se tani ka marrë vesh që futesh nga hekurat Për të kopsht i botanikët Oh. Për qëfar? Këti është për një shëtiti aty Po ka rocën e fëmijën si e fut Nuk e ti Fët e jetë në tjë me... <laughs> Kanë bërta vërima Gwemi 50 lekshë të bogër Po për që për guen 50 lekshë? E zëti do të futun për ta parë. Nuk futur atje. Me një in... par... ja. billetë, jo. jo. Me billetë, jevetë billetë. Nuk je billetaj. Ti ke billetë. Kurse është me leje punimi është kjo. Kur kam shkuar unë nuk lejohet hyrja, nuk lejohet hyrja. Lejohet më hyrja. Viso nuse tipos lan, shiko e. Për foto. Kjo është jobërë për të isha ku shriviset prapë sot Holta. Holta. Po, kanë probleme kanë zhvishet sa të dish ato. Okej, mirë. Um, të zhvishet nuse e kisha fjalën. <laughs> Ai duhet të bëhet gjithmonë nuse. Um, qashkyre? Churches, Churches, Churches, këndon këngën Leave a trace, lër një gjurm. Për këtë shit, kështu që e dëgjojmë këto Leave a gjurm tani në klubin më e mëjesit në valë dhe klube femrë 104. Mirë mësesi që të gjithëve, yeni gati të lindni? Urroheni. apo la mosë aty. Nuk e nuk e gjej dot. Wow. Ëm, më jave se po ku po flet për politikën edhe këtë, një gjë që më bën pështytje, e vogël. I, ju e thinin që në kanalet digjitale, ato mm -hmm. që mund t'i kapësh nga ajri, mm -hmm. pa para, ëh, uh, shihen edhe kanalet kosovare. Mm -hmm. Janë ato të RTS, etj, etj, por RTK-ja, RTK-ja. Mm -hmm. Radiotelevizioni i Kosovës është Klan Kosova, është edhe Radiotelevizioni 21. Përkundrazi, mm -hmm. këto Mi kap mua Dhe vërrej për shumë më latin që mbas diteve mm -hmm. Ka programe, tek të gjitha këto kanadje mm -hmm. Ka sa programe të tipit lifestyle situacion. Aka, domethën është një program i quhet çfarë ka me hunger, për shembull. Oh. Uh, po, domethën <graduate> <musician>: <into singing> ka kuzhinë, ka hasur. Ka kuzhë, kushin... edhe është që që një kuzhinier anë diye që bën një gjë dhe shpjegon letën dhe e bën atje. Ka lajme nga dije për shembull, më shikoja, ishte një program që të bon bon uh, për yo, yo, yo, yo. David Bowen. Mm. Po, uh, është një program tjetër në televizion paralelisht me atë që quhet Image, është një tjetër. Domethën janë disa, si por janë janë gjëra nga bota, gjëra nga kultura, nga arti, muzika, të reja fotografia e pranojmë ne këtë po, që kosovarët janë para nesh si një dritare mbi si botën. Artsi... Po jo, është çështje këtu domethënë se janë programe relativisht të thjeshta, nuk është se janë çu shpikje apo shpenzime të, por janë si dritare mbi botën. Mendim -hmm. sikon ça bëjmë nga sporti, nga kjo, nga ajo tjetra, kronika e lezjeshme. Është shumë shum interesante. Dhe, dhe po ta krahasosh mendoj unë, jo se jam eksperti me shumë televizionin shqiptare. Hap televizion shqiptare dhe ke Meta, Basha, Rama, Berisha, teatri, teatri, teatri. Sa shumë politik konsumohet këtu? Mëngjesin, mëngjesma, madje. Fillon Mbaron, fillon Mbaron. Ka, ka këto kanale të lajmeve as diskutohen. Është vetëm ndonjë trushplarje, vetëm një, ç'a mund, ç'a, ç'a nuk e di, ç'a pret. Ç'a, ç'a mund mendojë një njerëz që që gjithë ditën ushqehet vetëm me këtë gjell. Ëh, uh, dhe s'ka asnjë që. Është nuk do me. Ka edhe programe të mira këtu që nuk merren sigurisht. Çka? Por po them, më zotron, mbizotron politik mëngjes drek dark. Dhe jo politikë mirë, po politik çu verremlie, domethënë komplekse. Po. Mëngjes drek dark. E ja ku i ken Kosovë, tregu mediatik në Kosovë është më i vogël se në Shqipëri, popullsia është më e vogël. E vërtetë. E megjithatë, në prem produkte, diçka diçka më diçka më mirë se sa. Pra kulturoa njerëzit. Po. I lumt. Diçka shplodhësh Allah. Në këtë gjeni historikun e David Boyt. Soti kot nuk, nëse tani s'i di dot po. Në Kosovë. Te kisha futur në Kosovë fal. Ah, <laughs> Ka ta që kanë kapsa punë në Kosovë, al thimë janë sa me capun më shumë nga 5000 euro në muaj. Janë rregulluar mirë. Ah vaji. Rrim Prishtinë aty. Chef, ke çajë mjaftën. Ke çajë? Edhe këon e lirë. Edhe edhe po spahet çat shikon shkon numëro lekë të rrogës. <laughs> Sa <laughs> eurot të rrogës. Por kam në një nga këto. Ej, hey, po dëgjoat për ndonjë gjë nga kështu më thoni, ju lutem. <laughs> edhe mua. Se e bëjmë me Skype. Po <laughs> dëgjoja Fabio Volo. Fabio Volo bën një program në Radio DJ. Mm. Që quhet Il Volo del Mattina, mm -hmm. uh, del Mattino, ha? Uh, po mattina. Del Mattino. Dhe dhe po dëgjoja Kishin pasur një kishë kuptim se Fabio Vollo, shkrimtar, bënë shumë gjera, ka para, u thtonë, e, e, kështë e futë për New York, a i shkonë shpeshë New York. Shkonë të pak të në dyre në vitë, se unë e ndjekë vazhdimisht edhe e di që se shabë bëndu me. Uhum. Dhe ishin gëtëruar mbi se kur duhet të rifilon të programi pas pushimeve të vititri. U kështë në bërë një dyavë pushime ata, dhe rifilimi programit e gjeti uh, Vollo në New York. Uh. aksidentalisht. Ëh. Uh -huh. Kështu që për një katër ditë programin e kanë bër me Skype. Kta wow. ishin në studio. Nej, se ka edhe dy vetë. Po, dy veta i kisha, por nuk dëgjohej dashamir. Mund të jetë, domethënë dashamir s'ka sikur të, të ishte po, në, në, në studio, në live ashtu. Uh -huh. Edhe volon në New York. Kta në stafi ishte në, në duket Milano, se aty bëhet emisioni, nëse jam i sakt dhe dhe ishte atje ishin gatruar, ishin gatruar e kishin gjetur, por e kishin zgjidhur me, kishin zgjidhur me Skype. Bravo. Kështu. Kështu që prandaj po them, edhe po të ket në një punë me 5000 euro në Kosovë. Po them që me Skype do të ta lësh fare këtë emision e mëjesit. Jo se ta lë. Nga nga zyrra ime në Prishtinë. Skemiot. Ay ay ay. Mir, uh, do t'kemi shumë shpejt në kryeën e mëqyesit, në të tjera. Mish dashur ju përshëndesim, do ju urojmë një ditë fantastik. Kam një gjë shumë të bukur. Kam 187. Çfarë? Uh, Ë, klipe nga filma të ndryshëm, mm -hmm. të cilat sa të çmendur i kanë miksuar bashkë për të kënduar këngën In the End nga Linkin Park. Kan wow, prerë wow. fjalët dhe kanë formuar tekstin e plotë të In the End, të kënduar dhe me tonalitetet e duara nga 187 filma të ndryshëm. Super. Vetëm pas pak tonë klubin e mëngjesit. This is Club FM. Mm. Pale minerit është 8:31 minuta tani në klubin e mëngjesit. Mish të keni ardhur, që të gjithë miq dashur ju përshëndesim mm. dhe ju urojmë një ditë fantastike. O goca keni rënë, dakord për një fjalë apo jeni akoma duke? Ne pa <gjus> <sat. gjus> mm -hmm. kemi paprgatitur sot. A po jeni here? We're out here. Nuk e kemi menduar një fjalë. Pastaj, pastaj ah, kemë kohë. No. Okej. Okay apo do të të mendoj ju, ju gati për fjalë në duar? Po, po, po. Ndërko mi... kemi fitu e si dhe purgjot Do njëm i vajzat, do njëm i të mendojmë ne Pa tjetër pëse ja mm -hmm. mendojme, pa... Ja në jeb një pako <laughs> Ndërko altin për zërin më kanë thënë Edi Rama Jo Bamir Topi Yvi jo. jo. Manjani Jo <laughs> Lorenz Vangelji Jo Astrit Patozzi Ja Edi Rama Jo A mund të të okay, atere, njër, atere mish... mm -hmm. të të të të tëmë dhe njërë Par në se të bëmë se radio Lë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të eh uh, i cili është duke folur tam nuk është asnjëri nga ata që u përmendën është dikush tjetër Është tjetar. i mashkull ose kjo kuptohet pa, nga zëri Ëu vetëm i thëmi që të gjithë e njihni të gjithë pa, është e një është një personazh si thuaç viral universal Është kjo fjala viral që tam. që është domethënë një personazh okay. global global global okay globally <laughs> et locally, <laughs> et locally et joj po politika duhet të jetë pjesë e hemi peisazhiton por nuk mund ti e dominosh. Për mënyrë kam frikshë ne jap një vëth, vlerë më shumë se ajo meriton. Okej. Okay. Ja ku dëgjohat. 069 2080222. 70, ë? 222. Je mi gati? Je mi gati. Po, goca, le t'uajmë në radio me dashur fjala e djemve është për të zblluar tani. Gjosa duhet të djejnë. Sha radio. Loja që vendos djent kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. A dre, ërsend fiala juaj? Është shumë ndërtim, apo është? është, shum, është, send, <coughs> është <një> <coughs> a është një sen apo jo? Jo. Faleminderit shumë. Wow. Nuk është shumë. Nuk është një sen, nuk është një sen. Është një gjë që hahet. A është një gjë që hahet? Po mundt hash nga kjo, mund të themi. Në mund, nuk ka. Jo, për kësaj mund të hash. Ajo. C'fare është kjo më ngatërro? Në këtë vend, në këtë vend mund të ketë gjëra që hahen, por është një vend. Është një vend, është një vend, jo një send. Le të themi erë përshëm, nëse të themi kavanozi, ti nga kavanozi mund të hash kavanozinë, jo. Jo, jo kavanozi, turshi ti. C'është edhe kjo? Po, është edhe kjo, mëshion kavanozi, më thonë me k. Konserva. Jo, jo, jo. Õshtë një vend, është një vend, është një vend, pore jo një se. Në vend, vend, okay. një vend. Një mund të të farër, xxënjë vend i malë. Më mund të të farër. Õshtë një vend i malë, se po... Jo është shumë i malë, jo sa Gjermania. Õshtë në Shqipri? Ka dhe në Shqipri. Ka dhe në Shqipri. Ka dhe në Shqipri, ka shumë të tila, edhe në Shqipri. Re... Re... Revani jo. Revani, jo. Jo, restaurant. Yeah. Ja. Jo, jeri po mund është brenda një qyteti. Një godinë. Po mund të jetë në fshat, a? Po mund të jetë atë në fshat. Mund të jetë, mandje mendoj më më shumë në fshat se në qytet, gjendja. Është një vend ku gjen ushqim. Mund të jetë në fshat, mund të jetë në qytet. Ba, çfarë bë? Me bë ba. Ba. Ba, baçë jo. Jo. Ba. Çfarë? Ba. Ba ja ja, e gjeti. Jo, jo, nuk është baç, është bu. E gjeti me xhepi. Ba. Rriti, rriti. E gjeti, rriti edhe ata. Bëj bulmet. Sa ka? Ndoka vëllaz. Bëj bulmet. Mi bën bulmet. Wow. Ja, ja. Ja ku është? Bravo jeri. Bulmetoria. Tersa. Bravo të fortë. E gje, mi, çka jeni ata? Po kushton, kur shkon në fshat, shkon në një Në një të tjil? Ja, jësë ja të qkoj, por që mund të dygjoj, por të dygjoj. Mm, mm, mm. A ty mund djana, mm, të gjesh dhja, tholta? Dhja të shumë të mirë. Mm. Mund të gjesh zhjiz, arte? Zhiz. Zhiz. <laughs> Oke, okay, oh, no wa, wow, umer godhë është una gjenit. Mendova se nuk do na gjenit. <gjë> po i ndihmuam shumë mesës. Vajtja. Ço ndihove ti me kavanozin <gjë> <en> tënd dëndër? Gjatë <e zepa> <gjë> <-le. ta> gjenit. <gjë> kavanoz na the. Mendo çan dimë është? Ku është Baxhu, ku është Kavanozit? Ai ndihmës që sa Blendi në fshat ka apo gjendet më më shpesh se tani në qytet, afërmend se. Gjoshë e tjerë. Falënderit Blendi për ndihmën. Ti altin s'meriton gjithë sot. <Pum>. Ishte një shock që ti tregonde një shovut tjetër. Ta solta, po të tregonte njëri. I <gjë> thoshte <gjë> <gjë> <gjë> <gjë> Kështë atar për që e ti, i tha, dhe me pushkën në dorë, në duke u afruar në taferra, mm -hmm. kur më del një ari. Më del një ari, i tha, u trëm, më tha, është u bëra me atë pushkën, edhe nuk shtin dhe, mm -hmm. më blokua. Mm -hmm. Edhe ari u më tha, tha, ose futja vrapi të gjemoj, ose shtri u këtu të të ha. Po të që bërë, i tha, i. U shtriva, tha, dhe më hëngri. <laughs> Shumidiode Stroks vien da nime Last night she's saying Ta-ra-ra-ra-ra-ta Ta-ra-ra-ra-ta-ta taradadada, This is Club FM, 100.4 Halo, mirë më gjesi, është tani nëndët e njësët e dy minuta, mi është të pa, ashtur nëndët e njësët e dy Gati ollëta, ollëta është Ollëta është vërë farë Në që më vjen të shpokan dot. Po e pret përgjigjen. Sa kemi hapur. Do të bash. Çfarë thon sa palesh bolucë, çfarë thon dëshmëra kështu? Sa një bolucë palesh. Një të ëshh me shumë lesh. Ti kanë kjo ishte shumë e bukur. Po. Të kesh një bolucë me lesh apo të kesh. Një... Okej, okay, më dijo. Atëherë këto janë pyetjet për ty. Tani duhet të përgjigjesh ndershmërisht edhe nga zemra. Meqenëse na fjala, dikush ka qarë të shkruajë ton lidhje me maratonën e klubit. Etjër etjër etjër etjër 285 sa që nuk më ka dhënë emrin. Duam të të falenderojmë për fjalët e mira. Faleminderit. 285 sa s'ta di më emrin. Po mund na e shkruash. Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Tani, e para punës, para se të shkrim atje. A mund të japim përgjigje kësaj Olta? Po. Meqë për këtë pyetjen me truheçi. 7 vjet më parë motra ime kishte 2 fishin e moshës që kisha un. Plus 2 vjet do ta bënte moshën e saj 32. Mm -hmm. 2 vjet më parë moshat tona të mbledhura bash bënin 57. Sa vjeç jam unë sot? 22. Bravo. Është përgjigja e saktë. 22, 22. Po Kushe ka shans. 22. Kush e ka thënë? Rigersi 050 e uh -huh. mbaron numri. Bravo, bravo. <gjërsi> <gjërsi> <line. gjërsi> Dhurat nga Electronic oh. Line. Rigersi, një dhuratë nga Electronic Line. Çfarë ka? Bravo, bravo. Atëre. Gati? Gati. Hm, mm. i gati ulta. Po sigurisht. Për të përgjigjet vetë. Atëre ulta. Një ballafshim tani me ty. Po. Do të zgjidhe, do të mungonte dora e Majt. Nuk të keq. Me të me Majta. Por të dja thëmë të kishe, po. Në të shimë pasaj që jetë dora jonë. Po, uh, po, po. A, po, ku do që të shkoje në jetën tënde, në punë, në familje, në kinema, pa. në plashë, një bolucë të të ndishte ku do. Në toaletë. Të kishe një ndjekës, solë ta. Një ndjekës që juanë këta. Një bolucë që të ndjekë. Po të thosha këtyre gjatë kohës që tani aji do ishte jashtë dritarën, së të herë pasere do ndzirë të kokën të të shifte, Ja <gjellar> po të fshi prapanë në në ato ferrat e do ishte një maks në të tjerat. Pra të mos kesh dorën e Ma majtë apo të kesh një boluc që të ndiej kudo. Po njëra dorë lan tjetrën të dyja lajm fytyrën si kaq. Pra, Bolucin kush e lan? Shios ajaz dhe. Atëre. Bolucin la le. Boluc që të, të ndiej kudo. Unë ja gjeja në atë. Orca do të mbaj dorën e majtë yeri ka thënë boluc. Bolucin nga pas. Ai do lodhet. Gjtë të bëj pas me gamë, vjeri uh, Grijë edhe një një një ratë e zë duat të të të të një fotografi me tabelën Kërshkët <laughs> bëllutin nga pas Përre berje Interesantë Të gjotam hmm. Ok, atini ka thëmë Të kemë bëllutin brava Bravo, bravo Bravo Bravo Bravo, bravo. <laughs> Ku des ol. Kundes alk. Ne kemi pyetën tjetër. Hold on. Ku des ol. Hold on. Se ka kështu flet këtu Altini. Ka shumë fletë keni përsos. Ai si pau. Ai do të më pa tjetër sot. Kjo është sigurt. Fletë keni bën 6 fletë kam se këqja Altinit është uri dhapur me kur i bën. Altini më dha zon ka bër një hile. Ka shnuar 6% Jo, jo, absolutisht. I kanë gjitha punjtat e pamundës të gërëmet më më. Mbaj 3 fletë altin dhe 3 të tjera dorëzoi. Ne seta fitoj Holta. Ne seta. Çmimin do ta fitoj një nga dhiquesit gjithsesi për ty shkë. Holta, do të gjithë të mos kishe asnjë qime në trup a? dhe as një fije floku. Ëh. Uh -huh. Donë të ishte një njerëz as një fije as Asi as asnjë hun të mos kishe. Donë të ishte një njerëz. Pa qime, as vetulla. As jerpika, as vetulla, as. Do ishte shumë ndryshe kjo. Sa e çuditshëm. Do ishte <laughs> si UFO. Se ha, do ta <laughs> han merim apo të yesh në lesh. Oh, në yesh, ti je në satore shumë. Es, shumë. Si, si ti? Si ti. Hah. Atëre, të yesh pa as një qime apo fië floku apo vetulla po apo. Do apo... mund të përdorësh briskun. Pa, pa, po po, më të do. Nëse e lesh. As opo. Ose, ose të ishmë. <laughs> po nëse je më shumë lesh, nuk ka nga këto në ato Vidia Lazaran çan. Ti e sot brisko ose. Sa përdorni ju? Po. Ëm un them Palesh. Pra ti she me pastin. I po pa vetullat, ti s'e dukesh. Do të të ditë. Po pa flok. Do bëj paruke, do bëj parukë, do bëj dhe do i do i bësh tatu vetullat s'e do bësh? Do të pra. Atëre. Olta zgjen të jetë palesh, paqimë. Paqimë. Bravo! Mirë. Sa sa dërgues do të çeshim? Altinin e kam. A e di ti? Do të jem plotlesh. Kini Gabon. Doncaster, ah, j'ai dit. Kjo ishte përgjigje tjetër, kaloj të tjetrën. Ai, atë skaj, ai vërtetoi. Po, ndikohet në qoshe tjetër. Përgjigjen ai, tek pyetja e fundit olt. Që të ishte në rregull. Dhe kjo është përgjigje tjetër Altinin. Paqimë. Okej, u jam. U jam. Kujtja e tre defundit Do të zgjidje, një natë me du djem Apo një natë me një vajz <laughs> Kujtja solta, një natë me du djem Apo një natë me një vajz Se cilin kravatin e vetë besojo Se cilin kravatin e vetë besojo Po të kemi lafa. Sekamza si matot kus. Kam asnjë prand. Tu më son të ndër me kaj, një nat me dy djent <laughs> <Du> diem apo një nat me një vajzë. Secili let Pastaj secili në shpith vetëm. Konkluzionet e ti. Me dy diem. Me dy diem. Me dy diem më zgjaj. E postë. Dy diem. Një nat me të çunë. Palimberit pëlejt Gjithë se si Altini fitovahon Me Aji. një pikë më shumë Ka më shumë që ta një Ta një publiku Në mirë të një A, a dhe mështë të dhja ndushim njën. Por me qëra fjalla Me gjithë se ishte pyjtja që më të ndoj Do më thëmë Për një fedhe ti vetë tjeri <laughs> mm. Kisha më shumë së sa një alternativ E pashë Po më fun të fare zjodhe atë që du të bënda olë ta Zjodhe një rinë më fun të fare Altini nuk foli si p Ose, shkrimi i parë par ishte sipër vetes. Arsëm, me... ose në ëndrat e vetes. Si ishte? Si ishte në ëndrat e ti? Po, se thuaç po ai herën e parë shuajte me një vajzë. Me një vajzë. Pastaj u bë pishmander. Në ëndra ka me një vajzë ai, akoma në ëndra. Ai e ka realizuar? Jo, jo u do përgjigjej për Holtan me një vajzë, prandaj okay, po them. Okej. Por pastaj ëndra ti më ndonjë që ëndraja ti ishte Holtan. Dosht. Çfarë është? Se ska ëndra të tjera në jetë ai. Ëndrat e ti me Holtan no janë. Andra Altinit o tjeri? Qo dhe përë tu së se këshim më në nërë? Ne po shionim po të Andra. U nuk sash Andra Altinit. Nuk së e altinit. Po përë po Andra Ina jo ishte. Që në faktë të sheta ishte okay, lagë gërë një njëri. Oke, më më pëqenë Andrat. <laughs> This is Club FM. Jeni me klubin e mëqisin, bëjtër e Club FM me 100.4, edhe në ekranin e Club TV, zhdo më që esë me juve mishdanshur, dhe da një një moment zen, pak vetëm Ah. Oh, metal kinaz. Rapsh. Metal kinaz. Duket premtues. Ja të shojm kur të qëndoj. <laughs> Duket keq. Metal kinaz. Ju jemi momenti i sen. Nuk e prisa që të kishin zë kaq trash. Provoj çoj pastë gjithë atë zokë. Wow! Çinnave i palestruar. Provoj. Oh, ah! Ching hoy, ching hoy, ching. Ah! Okej, mendoni aftë. Nganërtan. Nganëshit, naknaqet, bravo. Jamë di avantsi. Wow. Këto që thonë që të kombëk këto ironirat e eksakte. Naknaqet, naknaqet, nakëpët, me mi ulta, ze. Mi mi, nuk e di se çka ka, është është tipi e ke. A doni ta dini ë? Njeri u acarues. Ço duhet ju si çka kam unë? Me me shon se të kemi Xhanolta, edhe mund ta dim. Ti e di erë. Po ai fol për vetë jerin. Për këtë punë Xhanit. E kanë pasur Xhan, po. Skajë, skajë, ka jerin mua. Më gënjeni me atë shoq. Më vërtet. Ai nda pat? Mm. Ja. Mm, mm, mm. Je ta nuk ka për kozelu shumë, më ka vënë shumë, mm -hmm. shumë dashuri, kam realizuar shumë nga ëndrat. Ëndra? Ëndrat. Bravo. Je ti. Bravo ti. N kush je? Je ti apo jo? Ja? Jo, jamon. Tash i jeti, tash i jeti. Azoku i Tiranës nuk është. Jo. Jo, jam Azoku i Tiranës, mer, Azoku i Tiranës. Asivatico, as i anëllan Albani, as. Jo, anëllan po, mundish. Se kanë gjetë akoma. Azerton. Ej, çuna dhe goza, është mua ma fam. Artan Fuga. Po për të thënë tani është. Ja, në drejt në Tiri. Janë armishtë profesor Fugas që thon Artan Fuga. Ai ka premtuar se ai ska lidhje fare me. Në çësë të ndoë tabaj xoda që shetë. Te vitoi trapanon. Ky është një, ky e ka edhe mbiemri trapi, valla se s'ka mundësi ky që përdor trapanon. Se si mund ta Zoti, ose unë që e njoh, si zoti trapano, apo më tha mua, "Jo, e kam trapin." Merrovaim tash. Gjithson, mos aldim. Bleu na çeretit. Jo. Jo, jo nuk është bleu na çeret. Ej, dua të ndihmoj pak. Ehm, këu vajz chip of fleet në këtë klip. Mhm. Pa komën parë është bërë dhe nënë është pa, i vajzë e cila Po thëmë kashë Kashën në balerinë në fillimit dhe saj mm -hmm. Ka bërë dhe gjëratë të tjera e Dhe gjithmonë spikanste mm -hmm. Binte në sy mm -hmm. Spikanste mm -hmm. Kashë E digjoj me dhe njerë të fundet o, Čekic, E rrë dhe zotit qekic E <laughs> rrë dhe zotit qekic E rrë dhe më ka përkëdhelu shumë Më ka dhenë shumë dashuri Kam realizuar shumë nga ëndrat 069 20 7222 dërgo në mesazhet tuaja. 069 20 710 222. Ka vetëm një gjë tjetër, Olta? Jo. Dhe po i thosh as a Lorit, po i thosh edhe edhe Jerit pak më parë. Hm. Mm. Do la për një vrap? Po. Dhe kam partikë. Oh, a kemi kohë? Kemi kohë. Oh. Ka shumë ka shumë zhurmë, ka nuk e bën dot. Okej, okay, e kuptoj. Ehm, um, dĩjë. Ëh, mm. uh, ajo që do ta bëjmë pak më vonë, atë se kë ka kam parë unë. Mhm. Mm por, uh, e dum kam parë. E di ke marr? Po. Pa. Pas kë parte ti Olta. Uh, uh. Unë kam parë ty. Ky le të bëjmë tortën. Fiton Olta më duket. A ti je një portën? A ti je një thashë te mëzi? Musim le të ja gjejmë. Po ti <laughs> je një nga. Sve. E di ke? Është kam edhe shoqërinë në fakt. Dĩgjom. Dĩgjom. Ehm, Ngjitem Ngjitem, po më dëgjovallesh më lëndë, ti s'lem me e di çfarë do ta shpjegoj më. Vazhdo të shfaqunji te kujt. Jo se vra, e mbaroj. Nuk e di zonë ke një zhurmë, nisi mbaroi se s'dëgjoni që. Ni këshuçi flet. Më thosh a po të shakturoi që po vja vrap dhe e zgjata pak djem. Unë gjitha një kodre që nuk isha ngjitur, po ndihesha mirë, edhe ishte ka shumë bukur, ishte ishte ishte këndshëm. Edhe Dhe çfarë eulta si ishte? Nuk e di. Më oh. lem se nuk e nuk e vazhdoj dot. Nuk ta, nuk ta dal dot. Pushon gjithë e... në kodër. Varja. Ço ti vaje? Ska gjë. Ska gjë. Do të kthehemi mbas pak në klubin e mëjtesis mishdashu. Dojën të të tregoja një gjë interesante, por është e pamundur me <laughs> me oltare. Me këtë lanetën që kemi këtu në në studio, ju kërkoj ndjes, sinqerisht. Personalisht edhe për oldem Se java jo nuk ditë kërkoj fari <laughs> <laughs> Këto janë pjeset bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënënët prende Nga ora 7 dhe i në bit This is Klub FM